«А тюгукати тут за них буде? А що коли всі в інститути аспірантури попруть? Що робити з такою оралою? Ще претендуватимуть на редакторське крісло? Хоча мусять знати, на це крісло не висовується кандидатура, як на профспілкових зборах голова місцевкому». Він зупинився, подумав, Хотів було зайнятися своїми ганебними ділами, але махнув рукою і притишено мовив, поглядаючи на двері. «Там, пучкою проколов небо, усе знають, кого, коли, куди. І анкети вивчають пильно. Ми теж мусимо вивчати». Він ще більше притишив голос, нахилився до капусти і майже пошепки. «От якби пильно читали анкету прибережного». То вичитали б, що він зовсім неприбережний і не обов'язково йому в нашому місті. Але ж він давно працює. Ще до нас з вами, кинув співбесідникові рятівний місточок капуста. Я теж так сказав, де треба. Але прийшовши сюди, я мусив провіяти й просіяти кадри. Капусту різанула по живому, а те провіяти і просіяти. Не кривись, пильність насамперед, як секретареві партосередку, говорю. А де ви служили в армії? На яких посадах? Несподівано запитав Володимир, сподіваючись, що монолог, схожий на проповідь, уже вичах. Під тексту в запитанні редактор не вловив. Йому навіть полестила та цікавість. «Моя біографія пряма, як шосейка!» Мирон Максимович навіть руку простягнув вперед, ілюструючи прямолінійність біографії. Не було, мовляв, у ній бічних доріг від шосейної, не кажучи вже про стежки, путівці чи якісь там манівці, як у декотрих. І додав, «У мене, товаришу Капуста, анкета чиста!» а служив я в основному у фронтовій газеті. Було і в трійці засідав. Він випрямився, надаючи мішкуватій постаті подобу стрункості. Чував таке трійка. А вже ж, злукавив Володя. Ну що ж, рекомендуємо на навчання. Ухвала обкому не забарилася. Володя став слухачем вищої партійної школи при ЦКВК заочником. Тепер екзамени й заліки мав складати в консультативному пункті в Одесі. Найближча зустріч з професурою на сесії через рік, а найпершим предметом, якого треба складати, буде історія. Роздобувши програми, Володя увесь свій вільний час, якого не було, Віддавав студіюванню історії, а вже ж почав із древньої. І так захопився мудрецями, що перелопачував гор літератури, аби достеменно доскіпатися, яка ж суттєва різниця між школами платонівською і перипатетичною, між епікуреїзмом і стоїцизмом. Потім захопився системами виховання, він не раз звертався до Марини, чи знає вона про грецькі звичаї на палестрі, майдані влаштовувати свої рідні змаги, які розвивали красу тіла, фізичну силу, гнучкість і зміцнювали здоров'я хлопчиків. Я ж володю педагог, мушу знати. Мусиш, чи знаєш? Знаю, володю, і про те, що на Олімпійських іграх не тільки змагалися з гімнастики, а й з поезії, музики. Так хотілося, щоб ти це почула з моїх уст, зітхнув. Підігрітий марининою ерудицією, Володя занурився в історію стародавньої Греції, конспектував і змальовував ілюстрації, які найбільше подобалися. Ошелешиш професуру, коли екзамени прийдуть, дивувалася й милувалася Марина, гортаючи конспекти. Чи не думаєш дисертацію готувати з історії? Глузуєш? Нарешті настав час, коли треба було їхати в Одесу на перший екзамен. Звичайно, трохи розчарувався, дізнавшись, що стародавня історія просто залік, а не екзамен, що не зможе розкрити глибини своїх знань. Залік приймав професор, у погляді якого долиніли здавалося століття. Сиве, аж зеленясте волосся, ореовимо оздоблювало блідаве обличчя, на якому впадало в очі старомодне пенсне, як у чеховських героїв. Крізь пенсне дивилися на слухача добрі-придобрі очі. Вони далебі багато бачили в житті і зберегли цікавість до всього на землі. Вони й зараз питали, «Що ж ти мені скажеш нового чоловіче?» По чужих конспектах студіював науку чи ще куди-небудь зазирав. «Сідайте». «Обдумайте питання», – киває професор на столик поруч. «А що тут обдумувати?» «Не знає він, що казав Фрідріх Енгельс про первісно-общинний лад».